Radio Logos, glasul inimitale. seara și bun găsit la știință și religie. Gazdele dumneavoastră din această seară sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. În această seară vom vorbi despre suflet și ereditate. Avem și astăzi o emisiune cu aceeași temă pentru că data trecută am vorbit mai mult despre suflet și am rămas dator cu ceva și despre ereditate. Aveți grijă cum conduceți discuția astăzi, pentru că fosta mea specialitate fiind genetica, s-ar putea să nu mă mai puteți opri. Știți cum a scris Coșbuc în Nutaza Zanfirei? Sunt greu bătrânii de pornit, dar porniți sunt greu de oprit. Părinte, dar simtia voastră nu sunteți bătrân. De, dar nici tânăr. Să zicem nu bătrân, ci destul de în vârstă ca să fiți greu de pornit, căci mi-amintesc ce greu v-am convins să participați la această emisiune dar destul de tânăr ca să fiți ușor de oprit. Rămâne de văzut acum. Să începem discuția pornind de la afirmația de data trecută că materialul genetic este instrumentul material de care are nevoie sufletul în alcătuirea și guvernarea trupului. Da, acești nucleici sunt, într-adevăr, suportul material al informației genetice activate de suflet. Spuneți ceva despre acești acizi nucleici. Da, au ajuns destul de cunoscuți astăzi. Sunt polimeri. Unitatea de polimerizare se numește nucleotidă, și este alcătuită dintr-o bază azotată, o riboză și o grupare fosfat. Sunt două feluri importante de acest nucleici. Acid dezoxid ribonucleic, depozitar al informației genetice, deci din care în general sunt alcătuite genele, și acid ribonucleic cu rol în expresia genelor. Numele le spune că diferă prin tipul de riboză, dar mai diferă și printr-o bază azotată și prin numărul de catene. Acidul dezoxiribonucleic ribonucleic este bicatenar, răsucit în spațiu ca un dublu helix, iar acidul ribonucleic este monocatenar. Pentru descrierea acidului dezoxiribonucleic, Watson și Crick au primit premiul Nobel. Eu n-aș da mai multe amănunte. Cum știți sau mă rog, cum considerați, dar genele ce sunt? Sunt fragmente din catena de acid dezoxiribonucleic care au încifrate în ele informația genetică pentru descrierea unei structuri responsabile de o funcție concretă, simplă. De exemplu. Informația genetică pentru sinteza unei enzime care răspunde de o verigă a unui lanț metabolic mai complex Cum ar fi ciclul Krebs în metabolizarea glucidelor până la bioxid de carbon și apă Cu scopul de a scoate din macromolecula lor energia necesară organismului pentru alte procese Vă rog să vă opriți, fără amănunte, cum este încifrată informația în gene? Nu o poartă ca ceva adăugat lor, ele fiind doar un vector, ci o au chiar în structura lor, ca succesiune de nucleotide individualizate prin baza azotată proprie. De exemplu, succesiunea guanină-adenină-citozină înseamnă altceva decât succesiunea timină-citozină-guanină, etc. Dar enzima ce urmează să fie sintetizată pe baza acestei informații este o proteină. Da, deci tot un polimer, dar care are ca unitate de polimerizare aminoacizi. Și cum se face legătura între succesiunea de nucleotide din genă și succesiunea de aminoacizi din proteina sintetizată sub controlul acelei gene? Cu ajutorul codului genetic. Unitatea de codificare se numește codon și se alcătuită dintr-o succesiune de trei nucleotide. Fiecărui codon îi corespunde apoi un aminoacid. Luând câte trei nucleotide una după alta, catena de acid nucleic devine o succesiune de codoni și prin corespondența codului genetic se convertește în succesiune de aminoacizi. Procesul se numește figurat, dar inspirat, translație, pentru că se trece din limbajul acizulor nucleici, care este succesiune de nucleotide, în limbajul proteinelor, care este succesiune de aminoacizi. Translația se oprește când se ajunge la un codon non Sunt câțiva asemenea codon stop care marchează implicit limitele dintre gene când se termină una și începe alta în succesiunea nucleotidelor de pe catena foarte lungă a acidului nucleic. Pe o asemenea catenă, foarte complex răsucită într-un cromozom, se succed mii și mii de gene. Cu noi este... Muzica de se face sinteza proteinelor? Pentru aceasta intervin trei feluri de acid ribonucleic. Un tip numit acid ribonucleic mesager, prin procesul numit transcripție, copiază în chiar structura sa prin complementaritatea bazelor azotate informația din gena aflată în cromozomii din nucleul celulei și o duce în citoplasmă la nivelul ribozomilor, unde va avea loc sinteza proteinei. În structura ribozomilor intră acidul ribonucleic ribosomal, care va permite fixarea aici a acidului ribonucleic mesager. Mai există și un tip de acid ribonucleic numit de transfer, care aduce materia primă, să zicem așa adică aminoacizii activați din citoplasmă și cu o zonă a lui numită anticodon, recunoaște codonul unde trebuie să ducă aminoacidul. Când primii doi aminoacizi ajung alături la nivelul ribozomului, între ei se face legătura dipeptidică și se inițiază astfel viitoarea catenă proteică, care va crește prin adăugarea altor aminoacizi ceruți din informația din genă despre proteina respectivă și care este decodificată treptat, treptat, conform codului genetic. Ar însemna să vorbesc prea mult, dacă aș încerca să descriu procesul mai amănunțit doar în cuvinte, fără să pot arăta nimic. Bine, ne răzumăm la atât. Cum se face însă că informația genetică este prezentă în toate celulele? Da, într-adevăr. Informația genetică se repete în totalitate identic în toate celulele corpului. Faptul este posibil pentru că în vederea diviziunii celulare se replică toată cantitatea de acid dezoxiribonucleic și apoi fiecare celulă fică primește de la celula mamă o copie identică. Fidelitatea copierii este remarcabilă, o eroare la 10 la puterea 9, adică una la un miliard de nucleotide. Și este asigurată fidelitatea aceasta extremă de faptul că fiecare nouă macromoleculă de acid ribonucleic are o catenă de la cea veche din celula mamă ca matriță și una nou sintetizată, pe principiul amintit al complementarității. Mi-amintesc și eu din liceu că se numește model de replicare semiconservativ. Da. Mai spuneți-ne cum intră și ies din funcție genele. Da, iată ceva și mai interesant. Când o gene se activă, înseamnă că este copiată în ARN mesager prin transcripție. Deci, principala modalitate de reglare a activităților este prin inducția și represia transcripției. Pentru aceasta există trei categorii de gene. Gene reglatoare, care răspund de sinteza în formă activă sau inactivă a unei substanțe numite represor. Apoi gene operatoare, cărora li se adresează represorul, și gene structurale, care dețin informația genetică propriu-zisă pentru substanța ce trebuie sintetizată pentru a intra în structura organismului. Gena operatoare împreună cu gena structurală formează un complex numit operon, care poate fi în întregime activ sau inactiv după cum represorul este inactiv sau activ, deci după cum sistemul de reglare este represibil sau inductibil. Declanșarea reglării are loc datorită unor substanțe țintă din citoplasmă numite corepresor și reprezentat de produsul final în exces, respectiv inductor pentru sistemul inductibil, reprezentat de substratul de aport a cărui metabolizare trebuie inițiată. Mai sunt și alte sisteme de reglare încă mai complicate. Cred că ar mai fi nevoie să spunem ceva și despre riscurile de alterare a informației genetice. Da, despre mutații, adică. Sub influența unor factori numiți mutageni fizici, cum ar fi radiațiile sau chimici, cum ar fi unele substanțe, materialul genetic poate suferi modificări structurale. După amploarea crescândă a cantității de material genetic antrenat în modificare, mutațiile pot fi genice, cromozomiale și genomice. Regula este ca aceste modificări să strice ceva din perfecțiunea structurii și funcționării materialului genetic. De aceea, fiind în principiu dăunătoare, marea majoritate a mutațiilor genice sunt recesive, adică nu se pot manifesta în prezența genelor normale. Aberațiile cromozomiale de felul delețiilor sunt grave prin lipsa unor gene ce ar putea fi vitale, iar cele de felul translocațiilor ar putea fi importante prin numitul efect de poziție al genelor. Variațiile genomice fie că sunt poliploidii prin multiplicarea sau lipsa unor seturi întregi de cromozomi, fie că sunt aneuploidii prin multiplicarea sau lipsa cromozomilor numai de la anumite perechi, numite și somii, sunt însoțite de boli grave, cum ar fi sindromul Down, cauzat de trisomia perechii 21 la om. Dată fiind gravitatea lor, îmi amintesc că există mijloace de apărare împotriva mutațiilor. Puse în fața unor asemenea modificări, organismele vii reacționează în trei feluri. Primul ar fi tolerarea până la replicarea următoare, când se urmează una din următoarele două căi, fie corectarea alterării, fie excizia zonei alterate. Mecanismul este prea complicat pentru a încerca să-l descriem. Părinte Grigorie, am făgăduit că vom vorbi despre ereditate și în mintea tuturor, aceasta este asociată cu transmiterea de la o generație la alta. Noi am vorbit însă despre ce se întâmplă într-un organism în timpul vieții lui, deci în cadrul unei generații. Tot genetica se ocupă de ambele aspecte. Printr-un fenomen de replicație, asemănător cu cel descris sumar mai înainte pentru celulele somatice, se pregătesc pentru diviziune și cerulele sexuale sau gametice. După dublarea de la 2N cromozomi la 4N cromozomi, urmează pentru cerulele gametice două diviziuni succesive, numite meioza primară și meioza secundară, în urma cărora apar deci, 4 celule fice, fiecare cu câte N cromozomi. Spre deosebire de mitoza celulelor somatice, care păstrează numărul de 2N cromozom constant, diviziunea meiotică a celulelor sexuale este deci reducțională, pentru că trebuie să rezulte egameți cu numai jumătate din bagajul ereditar al speciei, adică numai cu N cromozomi, și după fecundare să se refacă structura diploidă normală de 2N cromozomi cu câte un gamet de la fiecare părinte. Așadar, prin gameții părinților ajung în zigotul apărut după fecundare jumătate din gene de la mamă și jumătate de la tată. Și astfel vom semăna prin unele caractere cu mama, prin altele cu tata. În linii mari este cam așa. În realitate, ar fi mai multe de spus ca să se explice diversitatea situațiilor de ereditate genetică și mai ales de asemănare fenotipică. Să ne oprim aici cu descrierea sumară a proceselor. Cine dorește să știe mai mult, afla mănunte câte dorește în Cartea Sfinției voastre, Evoluție spre Creator. Acum să îndreptăm discuția în altă direcție. Ați spus că toate aceste descoperiri ale științei le consideră adevărate și teologia. Ce aspecte aparte ne pot spune însă că tot Dumnezeu se află și în spatele acestor realități? Este un subiect prea important ca să-l Rasolim, să zic așa, în câteva minute la sfârșitul acestei emisiuni. Vă propun să o lăsăm pentru data viitoare. Vedeți, nu am fost destul de tânăr ca să mă puteți opri la vreme. Vă mulțumim, Părinte Grigorie, că ați fost alături de noi și în această seară. Plăcere! Știință și religie a ajuns la finală. Vă mulțumim pentru atenții și vă așteptăm și miercurea viitoare la Radio Logos.